Z vlhkého stínu u nedalekého domu se oddělila postava a vydala se pomalou chůzí k němu. Elánius nedokázala rozeznat její obličej, ale na tom nezáleželo. Věděl, že se bude usmívat tím zvláštním úsměvem dravce, který ví, že mu kořist běhla přímo pod tlapu a ví, že to ví i ta kořist a ví i to, že se kořist bude ze všech sil snažit chovat jako když se náhodou zastavili na kousek přátelské řeči, protože kořišci do hlouby duše přeje, aby to byl ten případ. Ta temnější část Elániovi duše řekla, nechceš tady přeci zemřít, že ne. Nemáte vohyň, šéfe, řekl dravec. Neunavoval se ani tím, aby ukázal nezapálený doutník. Ale samozřejmě, přikývl Elánius, Naznačil rukou pohyb, jako by se chystal poklepat si na kapsu, ale bleskově se otočil a zasadil muži, který se mu mezi tím připlížil za záda strašlivý úder na ucho. Pak se vrhl na hledače ohně a položil ho jedinou bezchybnou ranou na ohryzek. Bylo by to fungovalo. Když o tom později přemýšlel, byl si jistý, že by to fungovalo, kdyby se ovšem ze stínů nevynořili další dva muži, kteří se na něj vrhli. První ho ještě stačil kopnout do kolena dřív, než se mu kolem krku zadrhla smyčka. Začal prsty tápat po smyčce, ale děsivý tlak hrdle ho zvedl na špičky a čerstvá jizva se pekelně rozbolila. Jen ho ještě chvilku podřeš, ozval se nějaký hlas. Podívej, co udělal Joštovi, do pasdeře. já ho ale nakopu do... Stíny se pohnuli. Elánius, který bojoval odech a jehož jediné zdravé oko se zalilo slzami, si jen matně uvědomoval, co se kolem něj děje. Ozvali se nějaké hekavé zvuky, tiché nárazy a tlak na jeho hrdle najednou povolil. Padl předu, ale přestože se mu dost točila hlava, podařilo se mu zvednout se na nohy. Dva muži leželi na zemi. Jeden byl ohnut v pase a vydával tiché, dávivé zvuky. A o něco dál bylo slyšet zvuky běžících nohou, které se rychle vzdalovaly. Naštěstí jsme vás našli včas, laskavý panáčku, ozval se za ním ženský hlas. Naštěstí jak pro koho, drahouši. Dodal druhý vedle něj. Zašera se vyloupla růžena. Myslím, že byste se s námi měl vrátit. Když budete takhle pobíhat po městě, něco se vám stane. Pojďte. Je jasné, že vás nemůžu vzít k sobě. No, to je jasné, zamumlal Elánius. Ale mechorost už vám najde nějaké místo, kde byste mohl složit hlavu. Travomil mechorost! zvolal Elánius, kterému se náhle rozsvítilo v hlavě. To je on, ten pokoutní felčár, už si vzpomínám. Pak se pokusil zaostřit oko na mladou ženu. No ano, tvar kosti odpovídal. Ta brada. To byla brada, která nestrpěla hlouposti. Taková brada svého majitele vždycky někam dovedla. Růženo. Vy jste paní Dlaňová. Paní, už klíbla se odměřeně, zatímco se sestřičky slasti pobaveně rozhyhněly pištivými hlasy. To tedy těžko. No, víte, já myslel jako... Zadrhnul se Elánius. No samozřejmě, jen starší příslušnice této profese přijímali slůvko paní jako čestný titul. Jenže ona ještě zdaleka nebyla stará. A kromě toho jsem vás ještě nikdy předtím neviděla. A sadý s brudkou taky ne, a ty mají až neuvěřitelnou paměť na tváře. Jenže vy se chováte jené kýlo, jako kdyby vám to tu patřilo. Myslíte? To tedy ano. Ten způsob, jak stojíte. Takhle se dokážou postavit důstojníci. Jste dobře krmený. Možná až příliš dobře. Neškodilo by vám, kdybyste schodil nějaké to kilo. A pak... Máte jizvy po celém těle, viděla jsem je utrávomila. Nohy máte opálené od kolen dolů a to na mě skoro křičí policajt, protože ti chodí s nahými koleny. Jenže já znám každého příslušníka hlídky ve městě a vy k něm nepatříte, takže jste možná voják. Bojujete instinktivně a taky hodně tvrdě a bezohledně. To znamená, že jste zvyklí bojovat o život i v husté řeži, což je ještě podivnější, protože to na mě zase křičí pěší žoldnéř a ne důstojník. Jenže se říká, že z vás mládenci stáhli moc zdrahé brnění. Takže důstojník. Na druhé straně nemáte žádné prsteny, takže obyčejný žoldnéř. Prsteny se snadno někde zachytí a stačí malá nepozornost a utrhnou vám prst. A jste ženatý. No jak jste poznala tohle? To pozná každá žena, sdělila mu růžena dlaňová s převahou. Tak a teď sebou musíme mrzknout. Jsme venku po policejní hodině. O nás se hlídka starat nebude, ale vy byste jí jistě velmi zajímal. Policejní hodina, opakoval si Elánius. To už je hodně dávno. Vetinary policejní hodinu nikdy nenařídil. Zkazila totiž obchody. Myslím, že jsem ztratil paměť, když mě přepadly. To nezní špatně, pomyslel si. Teď ze všeho nejvíc potřeboval nějaké klidné místo, kde by mohl přemýšlet. Vážně? A já si myslím, že jsem královna z bajiony, opáčela růžena. Nezapomínejte, vážený pane, že tohle všechno nedělám pro vaše krásné oči i když připouštím, že jste ve mně vzbudil jistý nezdravě zvrácený zájem. Moc by mě totiž zajímalo, jak dlouho dokážete přežít. Kdyby to nebyla tahle ošklivá mokrá noc, klidně bych vás tady nechala stát. Jsem pracující děvče a nestojím o žádné nepříjemnosti. Jenže vy vypadáte jako mužský, který ví, jak přijít k nějakému tomu tolaru a nebojte se, zadarmo to nebude. Nechám ráno peníze na nočním stolku, zavrčel Elánius. V zápětí utržil políček, němž narazil do zdi. Tohle považujte za důkaz toho, že nemám absolutně žádný smysl pro humor. Ano, zasečala růžena a potřepávala přitom rukou, aby si obnovila cit v prstech. Já omlouvám se. Víte, nechtěl jsem... No, chtěl jsem jenom... Podívejte, děkuju za všechno a to myslím upřímně. Jenže tohle je hrozně mizerná noc. Jo, to jsem si stačila všimnout. Je to horší, než si vůbec dokážete představit, věřte mi. A vy zase věřte mě, že máme každý své starosti, odpověděla morůžena. Když se vraceli na Stínov, byl Elanios rád, že mají za zády sestřičky slasti. Tohle byl starý Stínov a mechorost bydlel v ulici, která ležela téměř na hranici téhle neblaze proslulé čtvrti. Sem hlídka nikdy nevkročila. Abychom řekli pravdu, novodobý Stínov nebyl o mnoho lepší, ale tam už se alespoň jeho obyvatelé naučili, co se stane, když zaútočí na příslušníka hlídky. Sestřičky slasti, to bylo něco jiného. Nikdo se neodvážil zaútočit na sestřičky slasti. Potřebuju se pořádně vyspat, pomyslel si Elánius. Možná, že ráno zjistím, že se tohle všechno vůbec nestalo. Nebyla tam, že? ozvala se Růžena po chvíli. Myslím, vaše žena. To byl dům lorda Berankina. Máte s ním nějaké potíže? Nikdy jsem toho člověka neviděl, odpověděl Elánius nepřítomně. Měl jste štěstí, že nám někdo řekl, kterým směrem jste šel? Ti chlapi tam zřejmě slouží v něčím žoldu. Tam v Anku si dělají vlastní zákony. Nějaký chlap si tam jen tak chodí a nemá odznak žádného cechu? Toho je třeba zahnat, kam patří a když ho přitom oberou do naha, koho to zajímá? Ano, pomyslel si Elánius. Tak to bývalo. Privilegia, která znamenala vlastní zákony. Jen dvojí druh lidí se vysmívá právu. Ti, kteří ho překračují a ti, kteří ho dělají. Dobrá, teď už to tak není, ale... Ale já nejsem teď. Čert, aby vzal ty mizerné mágy. Mágové. No správně. Hned ráno tam zajdu a všechno jim vysvětlím. Ti to pochopí. Vsadil bych se, že mě dokážou poslat zpátky tam, odkud jsem přišel. Je tady přece celá univerzita lidí, kteří by si měli umět s takovými věcmi poradit. Teď už to není můj problém. Úleva mu zaplavila celé tělo jako vlahá růžová mlha. Jediné, co teď potřebuje, je přežít noc. Ale proč vlastně čekat? Vždyť univerzita byla otevřená celou noc, ne? Magie se nikdy nezavírá. Elánius si pamatoval na dlouhé noční hlídky, kdy kolem univerzity bylo díky světlu z některých oken vidět jako ve dne. Mohl by prostě a jednoduše... Moment. Tak počkej. V hlavě se mu vylíhla policejní myšlenka. Tetičky nikdy neběhaly, byly proslulé tím, že nikdy nespěchali. Dohonili vás pomalu. Každý, kdo byl, jak oni tomu říkali, moc ošklivý chlapec, spal velmi špatně od chvíle, kdy zjistil, že má v patách sestry slasti, které se pomalu, ale neúprosně přibližovaly, a zastavili se jen tu a tam, aby si dali šálek čaje se smetanou nebo na nějakém tom velmi výhodném výprodeji. Jenže Elánius běžel. Běžel celou tu cestu až na ulici Vodní brázdy, potmě, mezi jedoucími vozy a zástupy lidí, kteří se narychlo vraceli domů před policejní hodinou. Nikdo si ho nevšímal a i kdyby, nikdo by se jistě nezapamatoval jeho tvář. A v žádném případě už tady nikoho neznal. Pak se v duchu opravil. Nikdo tady neznal jej. A posloušte, nadhodil jako by leda bile. Jak jste mě vlastně našli? Řekl nám to jeden z těch starých michů, zněla odpověď. Kterých mníchů? Co pak je někdo pozná od sebe? Malý holohlavý mužík v šafránovém rouchu a s velkým koštětem. Ve městě jsou pořád nějací mniši, kteří tady žebrají nebo zpívají ty svoje modlitby. Potkali jsme ho v zapudrované ulici. A zeptali jste se ho, kam jsem šel? Cože? Ne, to ne. On se jen tak ohlédl a řekl, pan Kýla běžel na ulici Vodní brázdy a pokračoval v zametání. On zametal? No, to je jedna z těch svatých činností, které někteří z nich provozují. Třeba proto, aby nešlápli na mravence? Nebo zametají hříchy, Nebo jednoduše mají rádi, když je kolem čisto? Co já vím? Kdo se stará o to, co měši dělají? A to vám nepřipadalo ani trochu divné? Proč? Napadlo mě, že jste asi k žebrákům od přírody laskaví. To mě netrápí. Brutálka říká, že mu ale hodila něco do jeho žebrácké misky. A co? Vy byste se jí zeptal? Větší část Elániova si pomyslela, kdo se stará o to, co dělají nějací měši. Jsou to přece měši, proto jsou divný. Možná, že tenhle měch měl právě jasnozřivý okamžik nebo tak něco, oni mají takové věci rádi. Tak co? Najdu mágy, vysvětlím jim, co se stalo a nechám to na nich. Jenže jeho menší, ta policejní část si pomyslela: Jak ale ten měch věděl, že mi tady říkají kýla? Aha, tady není něco v pořádku. Něco tady páchne. Co páchne? Smrdí jako chcíplá kočka. Většina mu ale zase šeptala. Jenže je to kočka stará už třicet let. A ta policejní část kývala hlavou. No právě, proto tak smrdí. Podívejte, musím si teď zajít něco zjistit. Nejspíš pravděpodobně se vrátím. Dobrá, nemůže vás tady přivázat řetězem. Portech růženě přeběhl slabý pochmurný úsměv a pokračovala. Tedy můžu, ale to je za příplatek. Ale jestli se nevrátíte a přesto máte v úmyslu zdržovat se i nadále v tomhle městě, pak se sestry přísahám vám, že poslední, co bych chtěl udělat, je opustit Ankmorporg To zní dost přesvědčivě. Tak si tedy běžte. Nezapomeňte ale, že už začala policejní hodina. Proč jen mám ten dojem, že je vám to tak nějak úplně jedno? Když zmizel ve tmě, Přitočila se k růženě brutálie. Chceš, abychom se na něj pověsili, zlato? Neunavujte se. Měla jsi sadušku, aby do něj trochu šťouchla holka. To je vždycky trochu zpomalý. Víš, mám dojem, že na to, aby se zpomalila tohohle chlapa, by to chtělo mnohem víc. A pamatuj, že nestojíme o žádné nepříjemnosti. Rozhodně ne v téhle době. Jsme už příliš blízko. Jistě si nepřejete být v tomhle ošklivém nočním čase na ulici, pane. Elánius se otočil. bušel právě na zavřená vrata univerzity. Za zády mu stály tři strážníci. Jeden měl v ruce pochodeň, druhý luk a třetí se zřejmě rozhodl, že on tuto noc nebude nosit nic těžkého. Elánius pomalu zvedl ruce. Já bych řekl, že by si nejspíš přál být dneska v noci v pěkný chladný celé, provlásil ten zpochodní. No, Moucta, pomyslel si Elánios. to vypadá jako soutěž o komika roku. To by snad policajti ani dělat nemuseli, ale přesto to zkoušeli dál. Chci jen navštívit univerzitu, sdělil jim. Vážně, řekl ten bezpochodní Aloku. Byl korpulentní a důstojný a Elánius i všeru zachytil matný lesk seržantských prýmků. Kde bydlíte? Nikde. Právě jsem přijel. A mohli bychom to zkrátit? Nemám zatím zaměstnání a nemám u sebe ani žádné peníze. Ale ani jedno z toho není zločin. Venku po policejní hodině a bezpotřebných prostředků zvedl obočí seržant. Mám jisté prostředky, odpověděl Elánius. Své nohy. <laughs> Zatím, haha. prohlásil jeden z mužů. Udělal několik kroků kupředu, ale Elánius ho zmrazil pohledem. Rád bych vznesl stížnost, seržante, prohlásil. Chcete si stěžovat? A na co? Na vás, seržante. A tady na bratry chechtálky. Děláte to špatně. Když chcete někoho zatknout, musíte především převzít valení. Vy máte odznak a meč, že? Zatýkaný má ruce vzhůru a špatné svědomí. Každý má kvůli něčemu špatné svědomí. Takže zatýkaný přemýšlí o tom, co vlastně víte a co teď budete dělat. Co uděláte? Vypálíte na něj salvu otázek a to pěkně ostře. Neděláte hloupé a laciné vtípky, protože to vás zbytečně zličťuje a vy se přece snažíte o to, aby nenabil ztracenou rovnováhu a nenapadla ho jediná souvislá věta, ale především dbáte na to, aby náhodou neudělal tohle, nechytil vás za paži a neskroutil vám za záda tak, že vám ji téměř zlomí, pak aby vám nevytáhl takhle meč z pochvy a nepřiložil vám ho z téhle strany na hrdlo. Požádejte laskavě své muže, aby odložili zbraně, ano. Když s nimi budou ještě chvíli tak neohrabaně mávat, tak ještě někoho poraní. Seržant něco zahuhlal. Fajn. Ach ano, a seržante, tohle má být meč? Brousíte někdy tu věc? K čemu ji používáte? Utloukáte tím lidi k smrti? Tak a teď uděláte následující. Odložíte všechny své zbraně támhle na zem a já pak pustím seržanta a rozeběhnu se do té uličky. Hm. A nech se znovu vyzbrojíte a já vám upřímně doporučuju, abyste se nech se za mnou do té uličky vypravíte. Dobře vyzbrojili, budu už pryč. Konec problémů pro všechny. Nějaké otázky? Všichni tři strážníci mlčeli. Pak Elánius zaslechl velmi blízko velmi tichý zvuk. Byl to zvuk, který vydávali chloupky v jeho uchu, když rozhrnoval hrod střely do kuše, který mu tam právě někdo opatrně zasunul. Ano, pane, já bych měl jednu otázku, ozval se hlas za ním. Řídíte se někdy podle těch rad, které dáváte druhým? Elánius cítil, jak se mu samostříl opírá o lepku a napadlo ho, jak daleko by asi střela letěla, kdyby majitel zbraně stiskl spoušť. I tři centimetry by bylo až příliš. Někdy prostě musíte vzít věci tak, jak jsou. Elánius s opatrností až přehnanou upustil meč, uvolnil seržanta a pokorně ustoupil stranou. Čtvrtý policista na něj neustále mířil. Mám se postavit s rozkročenýma nohama, že? ujišťoval se Elánius. Jasně, zavrčel seržanta, otočil se. Podejď, to nám ušetří alespoň trochu času. I když na vás si čas uděláme, panáčku, vám věnujeme třeba celou noc. Skvělá práce, svobodníku. My z vás nakonec ještě policisty uděláme. Skvělá práce, vážně, souhlasil i Elánius a podíval se na mladíka se samostřílem. Ale to už se seržant rozbíhal. Teď bylo o něco později. Bolest je něco, čeho se člověk těžko zbavuje. Elánius ležel na tvrdé vězeňské pryčni a pokoušel se nemyslet na to, co všechno ho bolí. Nebylo to tak zlé, jak zlé to být mohlo. Ta parta naštěstí nedokázala dát někomu ani pořádnou nakládačku. Nevěděli, že se člověk může podat ranám a také částečně zmírnit, a navíc se většinu času pletli jeden druhému. Užíval si to. Tu bolest rozhodně ne. Z bolesti by omdlel. Přesněji řečeno skutečně bolestí omdlel. Ale zůstávala v něm jistá malá část. Ta, kterou slýchával po dlouhých pronásledováních nebo namáhavých zatčeních, ta část, která chtěla být a být ještě dlouho potom, kdy bytí přestalo přinášet své výsledky, byla v tom jistá radost. Říkal tomu má bestie. Zůstávalo to skryto, dokud to nepotřeboval a pak, když už to jinak nešlo, se to prodralo ven. Vyvolávala to bolest a pak ještě strach. Dokázal zabít dokonce i vlkodlaky holýma rukama bez sebe vztekem a hrůzou a hluboko v duchu okoušel krev zvířete a zvířete teď větřilo. No tak nazdálek, pane Elánie, ha, ha, čekal jsem, kdy se proberete. Bruce se, se posadil? Cely byly na straně dochodby osazeny mřížemi, ale stejnými mřížemi byly odděleny i mezi sebou, aby uvěznění okamžitě viděli, že jsou uvěznění. A ve vedlejší celé ležel s rukama pod hlavou karcer. No, jen do toho, povzbuzoval ho karcer veselé. Sáhnete si pro mě těmi mřížemi? <laughs> Zajímalo by vás, jak dlouho to bude trvat, než se objeví někdo z policajtu? No, když nic jiného, tak alespoň dostali i tebe, už se Elánius. Ale nebude to na dlouho, rozhodně ne na moc dlouho. Já totiž o ním <laughs> Návštěvník města, který se ztratil, spolupracuje s hlídkou, moc lituje, že jim způsobil starosti a tady je jistá pozornost za to, že se museli obtěžovat. Měl byste udělat něco pro to, aby muži hlídky přestali brát úplatky, pane Elanije. To nám všem zjednodušuje život. Ha, ha. V tom případě tě dostanu nějak jinak, karcere. Karcer si vstrčil prst do nosu, zavrtil jím, vytáhl ho, zkoumavě prohlédl to, co se na něm zachytilo, sežmoulal to a vycfrnkl ke stropu. Tohle je všechno, co si z vás tady dělám, pane Elánie. Jak vidíte, sem mě přivedli čtyři policisté. Nenapadl jsem je, nekladl jsem odpor, nepokoušel jsem se vloupat do univerzity, já jen klepal na dveře. Já vám věřím, pane Elánie. ale víte, si jsou policajti? Stačí, abyste se na ně ošklivě podíval a oni vám přišijou každý zločin, na který si vzpomenou. Je to hrozné, co všechno dokážou přišít poctivýmu člověku. Ha, ha. Elanius to věděl. Takže ty s u sebe měl nějaké peníze. Ale samozřejmě, pane Elánie. Já jsem totiž zloděj, vzpomínáte. A nejlepší na tom je, že je vždycky nejlepší být zloděj, když nikdo neví, že jste zloděj. <laughs> Jenže když chcete dělat policajta, musí vám všichni uvěřit, že jste policajt. To je obrat zrovínka jako na román, že jo? Víte samozřejmě, že jsme se ocitli ve starých dobrých časech. Haha. <laughs> Oh, už to tak vypadá, připustil Elánius. Nechtělo se mu s karcerem mluvit, ale bohužel ten mu momentálně připadal jako jediná skutečná osoba široko daleko. Můžu se zeptat, kde jste se odstnul vy? Na stínově, zabručil Elánius neochotně. Já taky. Ještě jsem nestačil vstát a už se mě pokusil obrat párek místních lompů. Věřil byste tomu, pane Elánie? Mně. Naštěstí u sebe měli každý nějaké peníze, takže to dobře dopadlo. Jo, já. myslím, že tady budu velmi spokojený. A tady přicházejí naši odvážní hoši. Podbou kolem cel se blížil strážník a pohupoval svazkem klíčů, který nesl v ruce. Byl obtlouslý a postarší, policista toho druhu, už dostávají ta místa, kde je mnohem pravděpodobnější, že si budou pohupovat spíše klíči než pendrekem. Jeho nejcharakterističtějším rysem byl nos dvakrát tak široký a o polovinu delší než obvyklé nosy jsou. Chvilku si prohlížel Elánia a pak přešel ke karcerově celé. Odemkl dveře. ten, vypadni mě. Jistě, pane, díky, pane! Sypal ze sebe karcer a pospíchal z cely. Pak se zastavil a ukázal na Elánia. A na tohle si dávejte pozor, pane, to je zvíře! Slušného člověka byste s ním neměli zamykat do jedné cely, pane. Řekl jsem, padej. Už padám, pane. Díky, pane. A karcer s vychytralým mrknutím na Elánia vypadlo. Žalářník se obrátil k Elániovi. E, jak se jmenuješ ty, panáčku? Jan Kýla, odpověděl Elánius. Jo, Jo, a svou nakládačku už jsem dostal. Co bylo, to bylo. A teď bych rád šel. Jo, tak panáček by rád šel. Mňa. Takže ty si myslíš, že ti podám tyhle klíče mňa. A k tomu ti ještě přidám pár šestáků z pokladničky pro chudy za to mňa. Co se ti stalo? Muž stál opravdu velmi blízko mříží a na tváři měl onen samolibý úsměv člověka, který si myslí, že má v hlavě mozek, zatímco tam má jen peliny. A pokud by měl Elánius jen trochu rychlejší reflexy a on by se byl vsadil, že je pořád ještě má, stačila vteřina na to, aby si toho starého prdělu přitáhl a rozmázl mu nos po zbytku obličeje. Není pochyb o tom, že psychopati to mají mnohem jednodušší. Stačilo by mi, kdybyste mě prostě postil, odpověděl a jen s námahou se bránil pokušení. Hm, ty nikam nepudeš mě, akorát tak navštívit našeho kapitána, už se policista. Tak to bude asi kapitán Tilda, pochopil jsem to správně. Kouří jako táborák, na který někdo naházel trávu? Má mosazné ucho a dřevěnou nohu? Jo, a může tě taky dát klidně zastřelit mě. Jak by se ti líbil takovej forek? Přeplněná pracovní deska Elániovi paměti konečně odhalila poněkud opotřebovanou podložku poznání, která byla až dosud ukryta pod hrnkem zapomenutých vzpomínek. A vy jste mňácal. Mám pravdu? Nějaký grázel vám kdysi přerazil nos a od té doby ho máte takhle nakřivo, A taky vám neustále slzí oči a proto vlastně pořád sloužíte tady u cel. Poslyšte, panáčku, my se od někud známe. Nakrabatil mňácal čelo a upřel na elány a podezřívavý pohled uslzených očí. Se mnou? Ne, ne, ani náhodou, ale mnohokrát jsem o vás slyšel mluvit různé lidi, vždyť on prakticky vede celou strážnici, říkají, velký poctivec, říkají, přísný, ale spravedlivý, nikdy neplive do kaše, nikdy nemočí do čaje a taky ho nikdy nikdo neopije rohlíkem. Viditelná část celova obličeje se stáhla do rozmrzelého výrazu člověka, který nestačí dostatečně rychle sledovat text. Totiž mě, Podařilo se mu ze sebe vypravit. No, co se toho týče mě, celý jsem vždycky udržoval v pořádku, to je pravda. Zdálo se, že ho vývoj věcí poněkud zaskočil, ale nakonec se mu podařilo nasadit další zavilý výraz. Vy pěkně zůstaňte tady, panáčku, a já skočím za kapitánem a řeknu mu, že jste se probudil. Elánius se vrátil k pryčně a lehl si. Prohlížel si strop, který byl z větší části pokryt nápisy plnými gramatických chyb a obrázky plnými anatomických nepřesností. Chvíli se od někud z hora ozýval zvýšený, když nesrozumitelný rozhovor tu a tam přerušovaný mňácalovým nepřeslechnutelným mňá. Pak se na schodech znovu ozvali policistovi kroky. Dobré, dobré, dobré! Prohlásil mňácal tónem někoho, kdo se těší na to, jak ten, kdo ho obtěžoval, konečně dostane co proto. Ukázalo se, že kapitán vás chce vidět hned. Tak a teď vás musím spoutat, panáčku. Půjde to po dobrém mě, nebo mám zhora zavolat posilu. Bohové, nechtě ochraňují, pomyslel se Elánius. Možná že byla pravda i to, že úder, který rozmazal mňácelovi nos po polovině obličeje mu taky poškodil moze. Člověk musí být opravdu ukázkový idiot na to, aby se pokusil spoutat nebezpečného zločince sám. Kdyby to zkusil například s karcerem, byl by z něj už před pěti minutami mrtvý idiot. Policista otevřel dveře celý. Elánius vstal a nastavil zápěstí. Po vteřinovém zaváhání ho mňácal spoutal. Vždycky se vyplatilo být slušný k želářníkovi, pak vám třeba nemusel spoutat ruce za zády. Muž s rukama před sebou má pořád ještě velkou dávku svobody. Půjdeš po schodech přede mnou, přikazoval mňácal, sklonil se a vzal do ruky celkem výkonně vyhlížející kuši. A stačí, abys udělal rychlejší krok, panáčku, a dostaneš střelu tam, kde tě to nezabije, ale naopak mě dlouho postaví na nohy. To je poctivé, přikývl Elanius. Opravdu poctivé. Opatrně vystoupal po schodech a za zády slyšel mňácalů vsýpavý dech. Jako mnoho lidí omezeného intelektuálního rozhledu bral i mňácal všechno, co dokázal udělat velmi vážně tak především jistě postrádal jakékoliv skrupole, co se stisknutí spouště samostřílu týkalo. Elánius došel na vrcholek schodiště a uvědomil si, že by měl zaváhat. Mňá, teď doleva! Ozval se za ním mňácalův hlas. Elánius v duchu přikývl. A pak to bude první doprava. Všechno se mu to najednou v jediné velké vlně vracelo. Tohle byla ulice u Melasového dolu a jeho první strážnice. To bylo místo, kde to všechno začalo. Dveře do kapitánovy kanceláře byly otevřené. Unaveně vyhlížející muž za psacím stolem zvedl hlavu. Sedněte si! Díky mě, Na kapitána Tildu měl Elánius smíšené vzpomínky. Než kapitán dostal své velitelské místo v Lídce, byl vojákem a policejní služba pro něj byla něco jako penze za odměnu. To bylo u staršího důstojníka dost špatné řešení. Znamenalo to, že si pro rozkazy chodil k vrchnosti a pak je do písmene plnil, zatímco Elánius považoval za lepší dojít si pro rozkazy k vrchnosti, pak je profiltrovat hustým cedníkem selského rozumu přidat pořádnou nabíračku tvůrčího nepochopení a když to vyžadovaly okolnosti i špetku prostomyslné tuposti, protože vrchnost se jen zřídka snížila na úroveň obyčejných lidí. Tilda si navíc až přehnaně zakládal na naleštěných hrudních plátech a helmicích a načančaných přehlídkách. Pravda, takovým věcem se člověk nikdy nemohl docela vyhnout. Nesměli jste dobolit, aby vám mužstvo zlajdačilo. Jenže Elánius, i když se v tom smyslu nikdy veřejně nevyjádřil, docela rád kolem sebe viděl zbroj trochu zašlou a opotřebovanou. Znamenalo to, že ji někdo používá. Kromě toho, když se policajt ukrývá ve stínech, jistě není právě nejlepší, když se mu pancíř leskne jako zrcadlo. Na stěně byla nařasena angmorporská vlajka, jejíž červená barva už vybledla do odstínu oranžové. Policisté si mezi sebou šeptali, že jí Tilda každý den ráno salutuje. Na stole stál obrovský stříbrný kalamář, který zabíral větší část stolní desky a na něm byl vyrytý znak regimentu. Mňácal ho každý den leštil a tak se leskl jako nový. Tilda se nikdy nedokázal zbavit své vojenské minulosti. Přesto všechno měl Elánius pro starého pána slabost. Tilda býval úspěšný voják, alespoň podle tehdejších měřítek, býval pravidelně na vítězné straně a zabil mnohem více nepřátel dobrou, i když poněkud nudnou taktikou, než jeho muži taktikou špatnou, i když zrušující. Svým způsobem byl Tilda laskavý a víceméně poctivý, a jeho muži kolem něj běhali jako vděční lovečtí psy, aniž si toho vůbec všiml. Právě teď mu Tilda věnoval dlouhý pohled pozvednutí hlavy od přiložené dokumentace. To mělo samozřejmě naznačovat, víme o tobě všechno, ty lišáku, tak proč bys nám o sobě všechno neřekl? Moc mu to ale nešlo, ani teď, ani nikdy předtím. Elánius mu pohled klidně oplácel. Takže ještě jednou, řekl nakonec Tilda, který si uvědomil, že Elánius umí zírat lépe. Jak se jmenujete? Kýla, odpověděl Elánius. Jan Kýla. A co u všech čertů? Podívejte, máte před sebou jen jeden jediný papír, na kterém může něco být, a to je hlášení od seržanta, pokud ovšem připustíme, že umí psát. No, abyste věděl, já tady mám dva kusy papíru, oznámil mu klidně kapitán. Ten druhý se týká smrti Jana Kýlicovi co vy na to? Cože, za nějakou potičku s hlídkou? V případě nutnosti by něco takového na trest smrti docela stačilo. Ale říkám si, hm, že podobné záminky v tamhle případě potřebovat nebudem, protože Jan Kýla zemřel včera. Zvlátil z ho a oloupil, že? Sebral si mu peníze, ale neunavoval se z dopisy, protože neumíš číst, je to tak? Takže si nemohl tušit, že Jan Kýla byl policistou, co? Cože? Elánius vytřištěně zíral na tu hubenou tvář s slavně naježeným knírem a malýma vybledle modrýma očima. Pak se ozval zvuk, jaký slyšíme, když někdo velmi důrazně a soustředěně zametá podlahu na chodbě. Kapitán se podíval přes Elánia ke dveřím Zavrčel a udeřil násadkou o stůl. Vyhoďte ho odsud. A kromě toho, co tady ten malý démon dělá takhle pozdě v noci? Elánius pootočil hlavu. Malý mužík, který stál ve dveřích, byl zcvetlý jako stará moruše, měl dlouhý, řídký vous a hlavu holou jako nemluvně. V rukou svíral koště a přihlouple se usmíval. — Je levnej, pane mňá, a je nejlepší, když to tady poklidí včasem mňá, když je klid, Zamumlal, mňácal a chytil mužička za vyzáblý loket. — Tak jdeme, hlubče. Takže samostříl teď zamířil jinam a Elánius měl na zápěstích nějaké to kilo železa, chcete-li to vyjádřit přesně, Zhruba hruba ováze kovářského kladiva. Začal vstávat.